يَكَاژِوُ زِشَانِي اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قُلْ لَنَحْسَنَ ذَاقَةَ الْمَوْتِ وَنَجْعَلُكُمْ بِالشَّجَرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ سَامُ جِوُ بِيĆЄ СМРĆЯ ОКУСИТИ مِيمَا سَادَ أَمَا كُوشْنЮ І УДОБНО І У ЗУ І НАМАЄЧЕ ТЕ СВРАТИТИ اللهُ da ga stavlja na iskušenje i u dobro i u zlu i podsjeća ga da će njemu uzvišenom biti rađen. Allah subhanahu ve ta'ala provjerava i ispituje čovjeka putem određenih nadača a nekada ga ispituje i iskušava ga putem blagodati. Allah subhanahu ve ta'ala želi da vidi od svojih robova zahvalnost,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 rizal zašto je baš mene snašla ovakva neđaća. Allah subhanahu wa ta'ala iskušava svoje robove onim čime on hoće. I nekim ljudima daje iskušenje u bolesti, nekim ljudima daje iskušenje u imetku, nekim ljudima daje iskušenje u deci, nekim ljudima daje iskušenje da imaš neki nekim ljudima neka ljudi sada na iskušenje u neimanju djeci, neke ljude sada iskušenja u porodica na i tako dalje i tako dalje. I znajmo da su svi ljudi na iskušenju. Svi ljudi, nema ni jednog izuzetka. Svi smo mi na iskušenju da pokažemo svoju zahvalnost ili da dokažemo svoju nezahvalnost da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva nezahvalnosti. Allah subhanahu wa ta'ala ispituje svoje robote. Stavi ljudje na kušnju i čeka od njih rezultata. Međutim,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 I ne nismo, kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَاِلَيْنَا تُجْعُونَ I nama ćete se vratiti. Ljudi bivaju iskušavani po teškoćama i obide, zdravljeni, bolešti, bogatstvom i siromaštvom, halalom i haramom i brojnim drugim iskušenjima. Ali zapamtimo, dobrim čovjek biva iskušavan da se vidi da li će Allahu uzmišljeno zahvalan i pokoran biti. Jer ja ljudi kada dođu u blagostanje osjeli, uzdoholi se, zaboravljena Allaha Đarašanom. Teško je gledati ljude koji su jednoga dana bili u prvim sakovima, Allahu na svetu padali, bili pokloni Allahu subhanahu wa ta'ara, i kada se počeo baviti biznisom, kada je počeo da trpa novčanice u svoju džetu, nema vremena da posjeti džanju, Za njega je da dođe na predavanje, da nauče nešto o Lahu i vjeri. Za njega je da se vidi u društvu ljudi koji su o Lahu i pokorni. Vidite kako samo odemo da Lahu i vjeri. I na kraju i namaz ostavi. U potpunosti nama ostavi. Zaista je to tragično za čovjeka koji jedan dio svoga života provede u pokornosti, A zatim zbog smutnje iskušenja zavuta sa pravog puta na nas odbah uzvišeno i sačuvano. Čovjek biva iskušavan i metkom i djecom. Na ovo iskušenje moramo skrenuti pažnjom, zato što je naš gospodar nam o tome govorio. A o tome nam je govorio i Allah Salatu Vesera. Ljudi Allaha more da im podari potomstvo. Ljudi Allaha more da im podari muško potomstvo. Ljudi Allaha more da im podari muško i potomstvo i radili za tog potomstvo. I ne nazmišaj še tome da se o tome nalazi takođe veliko izkušenje. To je blagodat, definiti lo blagodat, koju Allah uzviša li daje. Svom grobojba. Ali takođe moramo zaditi da je to veliko izkušenje za čudov. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala innama amuarukum wa uladukum fidne, wallahu indahu ađrun ali. Nizani ste u vašim imanima, i vašoj djeci, vašim potomcima, iskušenje. Wallahu indahu ežrun alim, a u Allaha je nakrada velika. Jedne prilike, Allahu salatu veselaru, stajali je ovako na midveru, kao trenutka stoji ja. Držao je svojim ashabima, radijallahu ta'ala, i u trenutku njegova dvojica unuka, ulazi u džaniju. Rijep obučenu. Imali se na sebi crvene konžurme. Pa ja lahu poslanikalay bi salatu wasalam, kako oni malo tre trilj. Kako nisu baš stabilni. I zamislite baš pa što s mebera da sallallahu alejhi ve sallam zauzsta bi svoj grob. Rekni je hodo. Si je izme i izmenih dvojicu i posadili ispred sebe, stavili ispred sebe. I kaže istmelek wa allah ni bi poslanik. Sallallahu alejk ve sellem. Azati ministira riječ učisnok Inna ma'al ghurbi. Zaista je u vašim imcima i vaćim i manjima iskušenje. Wallahu indehu ajrun azim. Allahu ya dalika na'gala. Pak asminio sam ovo dvojica đaka kako idu i posrću. I nisam se mogao uskrpjeti, pa sam prekinuo svoj govor i prehvatio ih. Te rahmetullahi wa tasalik alayhi salatu wassalam. Ovaj jo pokazate da je uistinu U potomcima, veliko iskušenje za čovjeka. Ali za čovjek mora paziti iskušenja potomstva da čovjeka odvode sa pravoga puta. Jer neki ljudi ne mogu da se strpe na potrebama svoje porodice. a na mnoge strane će zažmjeriti. Na mnoge strane od strane svoje djece će zažmjeriti. Prožit će im ono što ih odvodi sa pravoga puta. Pa slošate, roditelji kako kažu, želimo mi ga nekako probudite na saba, kako vidim kako slatko spava. Ako tvoj dieta sadku spava, ti za sigurno žališ da tvoje djete uđe u džam. Pa zamisli, da ćeš ti nešto što će te probuditi da klanja sabah namaz. Možda samo dieta tu priuoblastiti, nije pjuga da san u džam. Ma dijete se sad spak ti pono malo za 2 minute. Samo klanja samo izasti opet, 2 za minute zaspi. Pa zapi. Di je tu. Ko je prvo jedno sama zaspi?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 kako bi na sudnjem danu za to bijeli nagrađeni. A zašto čovjek u osnovi griježi, zašto čovjek zastrani sa pravoga puta? Prije svega, ljudi griježi prema uzvišenom Allahmu, Subhanahu, Muta'ala zbog slagosti vjeronanja. Zbog nepoznavanja uzvišenog Allaha, Subhanahu, Muta'ala, zbog nedostatka poštivanja Allaha, Subhanahu, i granica koje on postavi. Jer kada bi čovjek znao veličinu Allah'a Čavršanu, zasigurno bi malje griješio. I nemojte gledati u veličinu grijeha, pogledajte u veličinu onoga prema kome griješimo. Trebamo gledati u veličinu Allah'a ta'ala, koji nam je toliko gleda ukazao i na kojima u istinu uživa. Mi je život trebamo dobro organizovati. Kako bi nam pokornost Allah subhanahu wa ta'ala bila jednostavna i kako bi nam bila slatka. Jer pokornost Allah uzvišno, ibadet, je slada i čovjek se u tome odmah. To čovjeku nije poteškoćen. Iako većina ljudi osjeća poteškoću, dok ibadet je Allah subhanahu wa ta'ala. Ako ima ovo ovaj za kladnati nas, nekako mu to teško par. Kaže, kako ću to stavno kladniti? Uvijek, prijnevažemo se oko toga. Kako ću kladniti? Pa se traže neka obradanja, pa ne mogu, poseban vid posla imam, ne mogu stići, ne mogu se organizovati i tako dalje. Zbahanog Za užitke ljudi živote svoje potruši. Kada čovjek bude shvatio da je i vredet slas, da je i vredet onda će baro jednostavno robovati od fizišnjama oblađeg lešava. Neće osjećati nikako poteškoći. Vidjet ćete ga. kako svoj život probodi robovići od fizišnjama oblađeg lešava. I zanađujući dobra djela najizgled na sitnim stvarima, jer kada čovjek dobro organizuje svoj život, onda zanađuje dobra djela na vrlo jednostavnim stvarima. Drugi uzrok griješenja je sumnja, a treći je strast. Ovo su veliki uzročnici, veliki uzročnici griješenja. Kažem je u tajima kad uvah dala, regi, smutnje, ima dvije vrste. Smutnja, sumnji, i ona je najveća, a smutnja, druga vrsta smutnje je smutnja strasti. Ove dvije vrste smutnji mogu se naći kod čovjeka, kod jednog čovjeka, a mogu biti i razdvojene. Jedino kaj važno je toga dana, ove dvije vrste smutnje, jer u istinu su one problematične. I odvode ljude sa pravoga puta, jer ljudi kada ulate u smutnje, kada ulate, E, u uh sume kada ljudi sumnjaju recimo sumnjaju u posel budućih svijeta kada ljudi počnu sumnjati ute što da će račun polagati kada ljudi počnu sumnjati odeće stvarku da gotovo zaluta i čak iziđaju s svano za takih stvari tako dalje za tim smudnja straste odrela mnoge ljude sa pravog puta odrela ih i u potpunosti zaluta jer su pustili da ispraz kroz život tvodi, zasuzbog toga unijtevi svoje živote. Nako noga što sam rekla u prvod khutbe, u drugom djelu khutbe, jamim, se tira tvi ječ uzišan vallaha subhanahu wa ta'ala, ya Iyuhu lathika ámanu, kuo anfisakum vajhbikum naran, wakudu vel nasa vajhjara, alaiha melaikatum, lgladum, šiladum, lai wa yb'alunan, ma yukmaru. U kojima uzišan vallaha subhanahu ta'ala, doziva vjernike i kaže mu ovi koji vjernijete. Čuvajte sebe i svoje porodice odvatri. Nam, naš gospodar nas doziva. Kako vam počast za nas kao njegove ropovedu? Doziva nas. Kaže, Mi kažemo vjernijemo, o blavom uzvišanom. Doziva nas naš gospodar i kaže nam ovi koji vjernijete. I zato dobro posliješa što nam kaže. Pozora nas je, mi smo domaćeni u svojim kućanima. Mi smo za porodice. I kaže, u, um, to sve va ne, ne, ne, ne, ne, čuvajte sebe i svoje porodice od vatru, čije će gorebo biti ljudi kamenji. To je obava za nas domaćine. Da čuvamo sebe i svoje porodice od vatru i da vodimo računa o njima. Da prihugljenimo o njima. Čuvajte sebe i svoje porodice od vatru time što ćemo im naređivati dobro, obraćati ih u zlavu, kazivati im na putere dobra, paziti na to što rade, da ne, neću priključaj za lutat s pravog puta. Naređivati ih dobro i obraćati ih u zlavu. قولوا مخصصكم و أهديكم معكم وقودوا هم ناسو الحجار كي يشبريوا بيت يودية كمين الله سبحانه وتعالى قولي و باتري وكو يتربا وشومتي سبيل سوى قرابت وقودوا هم ناسو الحجار كي يشبريوا بيت يودية كمين عليها ملايكة غلادهم شباد كي يشبه وكو Jaki. la yasuna allah ma amalu ko ne ishe prema to je nebijeo pohovana rođenja oe alu da mai na rufte kada smo semon u sešeni dali to je dva tre trebamo paziti na sedić i oni ćemo završiti da ovo nije poza trebamo se paziti vrata na koja bi je dolazi a to je vrata oka rata jezika. Vrata usta, vrata ruku i nogu. Pazite, sve ove stvari trebamo čuvati. I na ove stvari trebamo ukazivati svojih koricama. I paziti da na ova vrata grijeha četan ne priđe. I čovjeka zavire sa pravog ruka. To moramo paziti. Vrata oka, vrata jezika, vrata usta, vrata ruku i vrata nogu. Ko vas obično kažu Grijeh neće u usta, nego grijeh ide iz usta. Grijeh ide i u usta, ide iz usta. Nije istraveno kazati grijeh ne ide u usta, nego ide iz usta. Grijeh ide i u usta i ide iz usta. Jer čovjek može jesti ono što je Allah zabranio, a može govoriti ono što Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Tako da se pazimo, čuvamo sebe i svoje porodice. Užlatujući ću koriju biti ljudi i kamenje, Allahu uzvišeno molim da nas sačuva putak rješenja, da, nam, da sačuva i nas i porodice naše. Allahu morim. Ti nas puti, ti nas učvrsti na pravom putu, ti nas pomozi, jer ako nas ti pomogneš, niko nas ne može povratiti od tvoga puta. Gospodari naš, tebe molim da nama, povrdi se na našim potomicima, na našim i svim se muslimanima na dan povraču. Ume te islavi bošra, inna nana lma hofadiran fi šebabim kada šadu, sahvaten kubra.